Doctor Jivago, pista nouă. La intrarea în gară, sub clopotul gării, se afla un butoi cu apă. Trebuia folosit în caz de incendiu. Ginz se urcă pe capac și pronunță câteva cuvinte incoerente, menite să le sfâșie inima urmăritorilor care se apropiau. Curajul nesăbuit al gestului său, la doi pași de ușa unde ar fi găsit adăpost atât de lesne, îi surprinse și îi opri din cursă. Își lăseară armele în jos. Dar Ginz păși pe marginea capacului. Acesta se răsturnă și Ginz căzu în apă, cu un picior înăuntru și cu altul atârnând afară din butoi. Văzându-l cum stă călare pe butoi, oamenii îi în râs și cel din față îl împușcă pe Ginz în gât. Era deja mort când ceilalți se apropiară și își înfipseră baionetele în el. 11. Mademoiselle îi telefonă lui Colia și îi spuse să găsească un loc bun pentru doctorul Jibago, în trenul de Moscova, amenințându-l în fel și chip dacă nu făcea așa Ca de obicei, Colia era angajat într-o altă conversație și judecând după fracțiunile decimale Care îi împodobeau vorbirea, transmitea un mesaj cifrat la un al treilea instrument Pscov, pscov, mauzi, auzi Ce rebeli, care ajutor? Despre ce vorbiți, marmoazel? Închideți, vă rog, pscov, pscov 36,015 O, oh, s-a întrerupt, alo, alu, nu se aude tot dumneavoastră sunteți madmoazel, v-am mai spus, nu pot Vorbiți cu șeful de gara Numai minciuni, povești, 36. o drace Eliberați linia madmoazel Iar madmoazel spuse nu încerca să mă păcălești, scop, scop, mincinosule Eu văd și prin tine Mâine mi luci pe doctor în tren Nu vreau să mai aud niciun cuvânt de la o iudă măruntă ca tine 12 În ziua când pleca Iuri era o vreme posomorâtă se pornise o furtună la fel cu cea din urmă cu două zile. În jurul gării zăceau presărate semințe de floarea soarelui, colibele de lut și gâștele albe păreau speriate de amenințarea permanentă a cerului negru. Câmpia largă din fața și de pe ambele părți ale gării era tixită și acoperită complet vederii de o mulțime nesfârșită, care aștepta de mai multe săptămâni trenuri în diferite direcții. Bătrânii în sumane cenușii, aspre, de lână, se plimbau de la un grup la altul, în căutare de știri și zvonuri. Adolescenți tăcuți de 14 ani stăteau culcați, sprijiniți într-un cot și învârteau în mâini nuiele din crenguțe cojite, ca și când ar fi păzit o turmă de oi, în timp ce frații și surorile lor mai mici fugeau printre picioarele oamenilor cu cămășile în vânt, lăsând la vedere poponeața roz. Iar mamele lor ședeau pe pământ, cu picioarele întinse decent în față, cu sugarii vârâți la sânul inform al hainelor lor să rănești ca fenii. Au tulit-o cu toții ca oile când au început să tragă, îi spuse șeful stației lui Iuri, trecând în zigzag printre șirurile de oameni culcați pe jos în fața intrării și în interiorul gării. Într-o clipă au șters-o cu toții de pe iarbă. Se vedea din nou pământul. Nu l-a mai văzut de patru luni, din cauza acestei șatre de țigani. Nici nu mai știam cum arată. Uite aici au căzut. Am văzut destule nenorociri în timpul războiului. Ai zice că m-am obișnuit cu orice. Dar mi-a fost milă, nu știu cum. Era o prostie lipsită de sens. Ce le făcuse? Ăștia nu sunt oameni, ci că era fiul preferat. Și acum la dreapta, vă rog, în biroul meu. La trenul acesta nu este nicio șansă, îmi pare rău. V-ar strivi de tot. Am să vă instalez într-un tren local. Acum se asamblează, dar niciun cuvânt până nu le dăm drumul înăuntru ar fi în stare să-l facă bucăți înainte să reușim să-l cuplăm. Schimbat la natele la suhinici. 13. Când garnitura pregătită în taină intră cu spatele în stație venind din depou, toată lumea se repezi spre șine. Oamenii se rostogoreau jos de pe bănci ca niște bile, se cățărau pe peron și săreau apoi pe scări sau pe tampoane, pe ferestre și pe acoperiș. Trenul se umplu cât ai clipit din ochi pe când era în mișcare, iar în momentul când se opri la peron, nu numai că era prin ochi, dar ciorchini de pasageri atârnau pe din afară de sus până jos. Printr-o minune, Iuri reușit să găsească un loc de cuplele de legătură și de acolo, și mai incredibil, să pătrundă pe culoar. Rămase acolo așezat pe bagaj trot drumul până la suhinici. Norii se împrăștiaseră și câmpurile străluceau în soare, răsunau de la un capăt la altul de cântecul grăierilor care acopereau huruitul roților. Pasagerii care ședeau în fața ferestrelor făceau umbră celorlalți. Umbrele lor nenumărate brăzdau podeaua locurile din compartimente. Ca și când ar fi fost împinse afară din compartiment de înghesuială, săreau afară pe fereastră. Pe partea cealaltă țopăiau pe malul drumului de vis-a-vis, -vis, odată cu umbra mișcătoare a trenului. În jurul lui Iurii, oamenii țipau, îngânau cântece, înjurau și jucau cărți. La vacarmul din interior se adăuga, de fiecare dată când se oprea trenul, zerva mulțimii care îl lua cu asalt de afară. Tumultul creștea în intensitate, devenind asurzitor ca o furtună pe mare, și la fel ca pe mare se liniștea brusc. În tăcerea inexplicabilă se auzeau pași grăbiți pe peron, forfota și discuțiile de lângă vagonul de bagaje, oamenii care își tot l-au rămas bun, cei de afară mergând mult pe lângă tren, cotcodăcitul liniștit al găinilor și foșnetul copacilor din grădina gării. Și apoi ca un mesaj transmis în timpul călătoriei sau ca un salut din Zeevo, adresat personalului Iuri, în tren pătrunse un miros parfumat familiar. Venea acoperind totul de undeva dinspre fereastră, mai pătrunzător decât miresmele grădinii sau ale florilor sălbatice. Împiedicat să vadă pe fereastră de către mulțime, Iuri nu vedea copacii, dar și imagina crescând undeva foarte aproape, întinzându-și calm în ramurile, cu frunzele lor prăfuite, la fel de groase ca noaptea și presărate cu constelații de flori strălucitoare mici ca de ceară. Peste tot de-a lungul drumului răzbătea tumultul mulțimii și peste tot tăii erau în floare. Mirasma lor pătrundea peste tot în același timp, ca și când s-ar fi luat la întrecere cu călătorii în drumul lor spre nord, ca un zvund care zbura spre fiecare depou, fiecare cabină de semnalizare, spre fiecare canton și îi aștepta să sosească, răspândite pretutind și de necontestat. 14. În noaptea aceea, la Suhinici, un hamal amabil de modă veche îl conduse pe Iuri peste linii spre capătul unui tren neplanificat care tocmai sosise și îl instală într-un vagon de clasa a doua. Abia apucase să deschidă compartimentul cu cheia lui și să urce bagajele lui Iuri, că veni însoțitorul vagonului și încercă să le arunce afară, dar se lăsă înduplecat de Iuri și plecă. Misteriosul tren avea ordine speciale, mergea destul de repede, abia dacă oprea în stații și avea o gardă armată. Vagonul rămase aproape pe gol. Compartimentul lui Yuri era luminat de o lumânare aflată pe o măsuță, iar flacăra ei tremura din cauza curentului de la fereastra pe jumătate deschisă. Lumânarea aparținea celuilalt pasager, singurul de altfel un tânăr blond, care judecând după dimensiunile mâinilor și picioarelor lui era foarte înalt. Membrele lui aveau articulații foarte mobile, ca și când n-ar fi fost fixate. Stătea culcat când intrase Iuri lângă fereastră, dar se ridicase în capul oaselor, căutându-și o poziție mai cuvincioasă. Ceva ca un fel de carpetă ieșa de sub locul lui. Un colț al carpetei se mișcă și un setel cu urechi și țâșnie afară, îl examină pe Iuri, îl mirosi... Și începuse să fugă încolo și încoace prin compartiment, aruncându-și labele cu aceeași ușurință, cu care își încrucișa stăpânul său picioarele. Imediat la comanda acestuia se târâ la loc, sub banchetă și își relu poziția, în care se mâna cu o crpă de praf mototolită. Abia atunci observă iuri tocul de armă, cureaua de piele cu cartușe și săculețul umflat, care stătea în plasa de bagaje. Tânărul fusese la vânătoare. Extrem de vorbăreț, zâmbea amabil și îl antrenă imediat pe Yuri în conversație, privindu-l așa cum îi se părea, chiar în gură. Avea o voce neplăcută, stridentă, care urca din când în când într-un falseto subțire. O altă particularitate a vorbirii lui era aceea că, deși era ruscurat, pronunța vocala U într-un mod aparte, înmuiind-o ca pe un U francezesc sau un U german. Se vedea clar că trebuia să facă un efort ca să o pronunțe și își dădea din răzputeri silința țipând puțin și rostindu-l mai tare decât toate celelalte sunete. Câteodată concentrându-se mai mult, își corecta defectul, dar acesta revenea după aceea. Ce Dumnezeu poate să fie?" se întreba Iuri. Sunt sigur că am citit despre asta. Ca doctor ar trebui să știu despre ce-i vorba, dar nu pot da seama." Se vede că este vreo afecțiune la creier care provoacă defecte de vorbire. Indiferent care ar fi fost cauza, îi se părea atât de nostim, încât cu greu putea să păstreze un chip serios. Mai bine să mă culc," își zise el. Se urcă în cușeta lui de sus. Tânărul se oferi să stingă el lumânarea dacă îl împiedică să doarmă. Iuri acceptă și compartimentul se cufundă în tunelic. Să închid fereastra?" întrebă Iuri. Nu vă e teamă de hoți?" Niciun răspuns." Repetă întrebarea mai tare, dar tot nu primi niciun răspuns. Scăpărăm un kibrit și se aplecă de pe patul lui în jos să vadă dacă nu cumva tovarășul lui ieșise, căci era imposibil să fie adormit atât de repede. Era tot acolo, ședea pe locul lui și ținea ochii deschiși. Îi zâmbi imediat lui Iuri când acesta se aplecă deasupra lui. Chibritul se stinse, Iuri aprinse altul și cât timp acesta încă mai ardea, repetă pentru a treia oară întrebarea. Cum doriți?" răspunse tânărul imediat. Nu am nimic ca să tenteze un coț, dar mai bine să-l lăsăm deschis. E înăbușitor. Ce tip ciudat se gândi Iuri, evident, un excentric. Nu vorbește pentru neric, și tocmai acum l-a pronunțat pe U perfect. 15. Obosit de evenimentele din ultima săptămână și de faptul că se sculase de vreme, Iuri se aștepta să doarmă imediat în momentul în care s-ar fi făcut comod, dar era prea epuizat și rămase tras până dimineața. Gândurile îi roiau și îi se învârteau în cap. Păreau că se învârtesc în două cercuri, ca două mosorele care se tot încălceau și se descălceau. Într-unul din cercuri erau gândurile lui despre Tonia, căminul lor și viața lor liniștită de odinioară, unde totul, până la cel mai mic detaliu, își avea poezia sa și sinceritatea sa și căldura sa. Iuri era îngrijorat, neștiind ce să se aleagă din viața lui voia să știe că va trăi în siguranță și de plin și după doi ani de despărțire. Acum când se întorcea la viața lui de dinainte cu acest tren expres, ar fi dorit să fie ajuns deja acasă. Asta justifica și devotamentul lui față de Revoluție, admirația lui pentru ea, pentru Revoluția, în sensul în care fusese ea acceptată de clasa de mișloc, în care fusese înțeleasă de studenții adepți ai lui Bloch în 1905. Cercul familiar al gândurilor sale mai cuprindea și presentimentul unor lucruri noi. Se adunau aici prezicerile și promisiunile care apăruseră înainte de război, în perioada anilor 1912-1914, în gândirea arta și viața din Rusia, în destinul Rusii ca atare și în destinul lui. Ce bine ar fi fost să se poată întoarce la acea atmosferă când se va termina războiul, așa cum se întorcea acum acasă. Lucrurile noi se depănau și în celălalt cerc de gânduri, dar cât de diferite față de primele. Nu erau familiare, nu decurgeau din cele vechi, nu erau la alegere, ci impuse de realitate, născute la fel de brusc și de inevitabile ca un cutremur. Printre ele era războiul cu valurile lui de sânge și ororile lui, oamenii fără cămine, sălbăticia și izolarea, încercările lui dureroase și învățăturile înțelepte pe care ți le dădea. Tot aici erau și orașele singuratice, în care naufragiei în timpul războiului și oamenii cu care te arunca la un loc. Tot un lucru nou era și revoluția. Nu aceea idealizată după moda studențească din 1905, ci revoluția asta de acum, născută în război, sângeroasă, nemiloasă, stihinică. Revoluția soldaților conduși de profesioniști, de bolșevici. Și printre gândurile lui noi, plutea și sora Antipova, prinsă de război cu viața ei complet necunoscută, Antipova care nu învinovățea niciodată pe nimeni, dar a cărei tăcere era ea însăși aproape un reproș, misterios de cumpătată, dar atât de puternică în cumpătarea ei. Tot aici zăcea și efortul sincer al lui Iuri, strădanile lui din toate puterile de a nu se îndrăgosti de ea, la fel de sincer ca strădania lui din totdeauna de a iubi pe toată lumea, nu numai prietenii și familia. Trenul arelga cu toată viteza. Curentul care intra pe fereastra deschisă îl ciufulea pe Iuri și îi arunca praf în păr. În fiecare gără ziua ca și noaptea îi asalta mulțimea, tei foșneau. Câteodată căruțe sau cabriolete zdronghăneau spre tren venind din întuneric și zgomotul vocilor și țăcănitul roților se amesteca cu foșnetul năvalnic al copacilor. În astfel de momente, Iuri simțea că înțelege ce împingea umbrele nopții să foșnească, să-și apropie capetele și ce își șopteau una alteia abia întorcându-și frunzele grele de somn ca niște limbi șovăelnice bâlbâite. Și mai erau și alte gânduri care munceau pe Iuri, făcându să se sucească și să se învârtească în cușeta lui, știrile despre răspândirea din ce în ce mai largă a frământărilor și tulburărilor în Rusia, știrile despre revoluție, despre momentul greu și fatal, despre probabilitatea ultimei ei zbâcniri de măreție. 16. În dimineața următoare, Yuri dormi până târziu. Când se trezi, era deja trecut de 11. Prinț, prinț, își striga vecinul câinele său. Spre mirarea lui Yuri erau tot numai ei doi în compartiment, nu mai venise niciun alt pasager. Părăsiseră provincia Caluga și intraseră bine în provincia Moscova. Numele gărilor erau cunoscute lui Iuri încă din copilărie. Se spălă și se bărbierii, beneficind de un confort de dinainte de război, și se întoarse înapoi în compartiment exact la timp ca să fie invitat la un mic dejun de tovarășul său de călătorie. Acum se uită mai bine la el, îl izbi cel mai mult, loc vacitatea lui, faptul că nu-și găsea stâmpări niciun moment. Îi plăcea să vorbească și ceea ce l incita cel mai mult, nu era comunicarea și schimbul de idei, cât mai ales funcțiunea vorbirii în sine, pronunțarea cuvintelor, rostirea sunetelor. Când vorbea, sărea în sus, de parcă ar fi fost pe arcuri. Râdea strident pentru orice motiv, își freca mâinile foarte repede, și când nu mai găsea altă modalitate ca să-și exprime sentimentele, își lovea genunchii unul de altul și îi bucnea în râs până îi dădeau lacrimile. Conversația lui avea aceleași particularități ca și în seara precedente. Era curios fără noimă, acum făcea mărturisiri pe care nu i le ceruse nimeni, acum lăsa fără răspuns cele mai nevinovate întrebări. Istorisea fapte de necrezut și destânate despre sine. Poate că mințea puțin, dorea cu siguranță să facă impresie prin opiniile lui extreme, negând tot ceea ce constituie o părere comun acceptată. Toate acestea îi aminteau ceva lui Yuri. Aceasta era atitudinea radicală a nihiliștilor din secolul trecut și puțin mai târziu, a unora dintre personajele lui Dostoievski și încă și mai recent, aceea a descendenților lor direcți, intelectualii de provincie, care erau adesea înaintea celor din capitală datorită seriozităților, pe care marile orașe o considerau demodată. Tânărul îi spuse că era nepotul unui revoluționar vestit, dar că părinții lui rămăseseră în mod iremediabil reacționari, preistorici, îi numea el. Aveau o moșie mare într-o gubernie care acum se învecina cu frontul. Acolo crescuse tânărul. Părinții lui fusese rătoată viața la cuțite cu unchiul său, revoluționarul, dar acesta nu le purtase pică și acum se foloseau de influența lui ca să scape de o sumedenie de neplăceri. Vederile lui semănau cu cele ale unchiului său, un extremist în toate, în viață, în politică sau artă. Și asta e amintea lui Iuri de Piotr Verhovenski, nu atât stângismul cât perversiunea și spiritul bombastic. Piotr Verhovenski, personaj din romanul lui Dostoevski Acum o să-mi spună că e futurist, se gândi Iuri și într-adevăr, conversația se îndreptă spre futurism. Acum o să vină în sportul, cai de curse, patinajul și luptele. În realitate vorbirea despre vânătoare. Tânărul vânase în apropierea casei. Era un excelent trăgător, se lăudă el și dacă nu ar fi fost defectul fizic care îl împiedicase să intre în armată, s-ar fi remarcat ca trăgător de elită. Prinzând, privirea curioasă a lui Iurii strigă. Nu ați observa necazul meu? Mi-am închipuit că ați ghicit." Scoase din buzunar două cărți de vizită și ele le înmână lui Iurii. Una era cartea lui de vizită, se numea Maxim Aristarhovici Klinsov sau pur și simplu Pogorefşih, așa cum îl rugă pe Yuri să-i spună, în onoarea unchiului lui care purta acest nume. Cealaltă era un carton împărțit în pătrate și în fiecare pătrat erau desenate două mâini apropiate în poziții diferite și cu degetele îndoite în mod diferit. Era un alfabet pentru subdomuți. Aceasta explica totul. Pogorefşih era un elev fenomenal de dotat, fie de la școala lui Hartman, fie a lui Ostrogradski, un surdomut care atinsese o incredibilă perfecțiune în arta de a vorbi, nu cu ajutorul urechii, ci al ochiului, urmărind mușchii gâtului profesorului său. Și această metodă îi dăduse posibilitatea să și înțeleagă ceea ce spuneau alți oameni. Punând cap la cap ceea ce îi spusese despre ținutul din care venea și despre expediția de vânătoare, Yuri spuse... Iartă-mă dacă sunt prea indiscret, nu trebuie neapărat să-mi răspunzi. Ai avut de a face cu instaurarea republice de la Zăbușino? Cum de-ați ghicit? L-ați cunoscut pe Blajeico? Da, da, într-adevăr am avut legătură cu ei. Pogorefșic trâncănea, râdea, se scutura din tot corpul și se bătea peste genunchi. Pogorefșic îi spuse că Blajeico afusese pretextul, iar Zăbușino localitatea aleasă la întâmplare pentru a-și pune în aplicare propriile idei. Yuri nu putea urmări tot timpul expunerea filozofiei lui. Părea să fie în parte anarhismul și în parte minciuni vânătorești. Imperturbabil ca un oracol, profetiza răscoale dezastroase care urmau să aibă loc în Rusia în viitorul apropiat. În sine, Yuri era de acord că nu era imposibil, dar era iritat de aroganța dezagreabilă de Licean a sentințelor sale. Un moment, încercă el, toate acestea pot fi adevărate. Tot ceea ce spui dumneata se poate întâmpla. Dar mi se pare că țin în seama de tot ceea ce se petrece acum, haosul, dezintegrarea, presiunea din partea inamicului, nu este momentul să începem niște experiențe primejdioase. Țara trebuie să-și revină dintr-o revoluție înainte de a se arunca în alta. Trebuie să fie ceva care să semene a ordine și pace mai întâi. O opinie foarte naivă, protestă Povorev Ceea ce numiți dumneavoastră dezordine este o stare a lucrurilor la fel de normală ca și ordinea pe care o apărați cu atâta zel. Toate aceste distrugeri reprezintă stadiul preliminar adecvat pentru un plan vast de construcție. Societatea nu s-a dezintegrat încă suficient. Trebuie să se sfărâme în bucățele pentru ca apoi un guvern cu adevărat revoluționar să pună bucățelele la loc împreună pe o bază complet nouă. Lui se făcule hamite, ieși pe coridor. Trenul câștigând viteză se apropia de Moscova. Trecea prin crânguri, demestece în pline de vile de vară. Peroane mici, fără acoperiș, pe care stăteau bărbați și femei, dispăreau în goană îndepărtare, într-un nord de praf ca la călușei. Trenul fluera și ecoul înfundat și domol, de crânguri, susura împreună cu fluieratul lui. Și dintr-o dată, pentru prima oară în toate aceste zile, Iuri înțelese cât se poate declar unde se află, ce se întâmpla cu el și la ce trebuia să se aștepte peste numai câteva ore. Trei ani de schimbări, mișcări, incertitudini, răscoale, războiul, revoluția, scene ale distrugerii, scene ale morții, explozia proiectilelor, poduri aruncate în aer, incendii, ruine. Toate acestea se transformau pe neașteptate într-un spațiu uriaș pustit. Primul eveniment adevărat după această lungă întrerupere era chiar această întoarcere vertiginoasă cu trenul acasă, cu conștiința faptului că avea undeva un cămin sigur și că ținea din tot sufletul la fiecare pietricică din alcătuirea sa. Acesta era sensul vieții, însemna experiență, miezul rătăcirilor aventurierilor, menirea căutată de artiști, chiar această întoarcere acasă la familie, la tine însuți, renoiirea vieții. Trenul țâșnit din îmbrățișarea strânsă a frunzelor pădurilor în câmp deschis. Un câmp în pantă pornea din viroagă ca să se transforme în colină largă. Era brăzdat pe orizontală de straturi verzi de cartofi. În spatele lor, în vârful dealului, luceau niște geamuri. În zare, la capătul câmpului, dincolo de coada șerpuitoare a trenului, un nor purpuriu acoperea pe jumătate cerul. Razele soarelui își făceau drum prin el, răspândindu-se ca niște spițe de roată și reflectându-se cu o lumină insuportabil de orbitoare în geamurile solarilor. Dintr-o dată o ploaie caldă grea, licărindu-și picăturile în soare căzu din nord. Avea același ritm grăbit, ca și trenul în viteză. Răpăia și tuna deasupra vagoanelor de dormit, ca și când s-ar fi temut să nu rămână în urmă și se să țină pasul. Iuri aproape că nu băgă de seamă când a apărut în zare Biserica Mântuitorului pe deasupra dealului, apoi o clipă mai târziu a văzut cu polele, hornurile și casele orașului. Moscova, zise Iuri, întorcându-se în compartiment, e timpul să ne pregătim. Pogorev și sări în picioare, cotropăie prin sacului de vânătoare și scoase o rață grasă. Luați-o, zise el, ca amintire. Rar mi s-a întâmplat să petrec o zi într-o tovărășie atât de plăcută. Protestele lui Iurii fură zadarnice. În cele din urmă zise, bine, am să o iau ca un cadou de la dumneata pentru soția mea. Splendid, splendid, soția dumneavoastră, repetă de mai multe ori povorev și încântat, ca și când ar fi auzit cuvântul pentru prima dată, strigând și râzând atât de tare, că prins săria afară și și el parte la veselia generală. Trenul intră în gară, în compartiment se făcut un tuneric, de parcă ar fi fost noapte. Surdomutul îi întinse rața sălbatică înfășurată într-un afiș rupt. Capitolul 6. Bivouac Moscovit 1. Cât timp stătuse în tren, lui Iuri i se păruse că numai trenul se mișcă și că timpul stă pe loc, că era numai amiază. Dar în realitate se făcuse după amiază târziu, când trăsura își clăi drum de la gară prin mulțimea densă din piața Smolensk. Poate o fi fost chiar așa, poate că peste amintirile lui Iuri se suprapuseră cele din anii de dinainte. Nu mai știa exact, dar mai târziu, când încercă să evoce acel moment, îi se păru că încă de pe atunci lumea stătea în piață numai din obișnuință, că oamenii nu mai aveau niciun motiv să întârzie acolo, pentru că dughenele fuseseră închise, unele chiar încuiate cu lacăt și nu era nimic, nici de vânzare, nici de cumpărat, în piața murdară pe care nu o mătura nimeni și îi se păru că încă de atunci văzuse deja, tremurând pe lângă ziduri, bătrâni și bătrâne firave, decent îmbrăcați, care stăteau ca un reproșmut adresat trecătorilor, cărora le ofereau fără niciun cuvânt lucruri de care nimeni nu avea nevoie. flori artificiale, filtre de cafea cu capac de sticlă și fluier, rochii de seară din tiul negru și uniforme ale unor instituții ce fuseseră desfințate. Oamenii mai simpli vindeau lucruri mai folositoare, coj uscate de pâine neagră, raționalizată, veche, bucăți de zahăr umed și murdar, pachete de tutun de proastă calitate de o uncie, tăiate în două exact peste etichetă. Tot felul de fleacuri incredibile se vindeau și se cumpărau, iar prețul lor creștea de cum treceau dintr-o mână în alta. Trăsura o pe o străduță lăturalnică. Soarele care asfințea rămăsese în urmă. În fața lor, un cal de tracțiune tropăia, trăgând o căruță goală care huruia. Înălța coloane de prafauriu care se apindea în lumina apusului. În cele din urmă scăpară de îmburzeală și o luară din loc mai repede. Iuri era frapat de cantitatea de ziare vechi și de afișe rupte de pe pereți și azbărlite pe jos. Vântul le mâna într-o parte copitele, roțile și picioarele le împingeau în cealaltă. Trecură de mai multe intersecții și ajunseră în fața casei lui Iuri la colțul dintre două străzi elăturanice. Trăsura se opri. Iuri își ținu respirația, inima îi bătea ca un ciocan în piept când coborâ. Merse la ușa din față și sună la soneria dintr-o parte a canatului. Nu se întâmplă nimic, sună din nou. Întru când nu răspundea nimeni, continuă să sune îngrijorat la intervale scurte. Mai suna încă în momentul când își dădu seama că ușa se deschisese larg, Tonia stătea în prag, surpriza îi năucină așa măsură pe amândoi, că niciunul nu-l auzi pe celălalt strigând. Dar cu mușa deschisă de Tonia, era ea însăși o urare de bun venit și o îmbrățișare? Își la curând și se aruncară unul în brațele celuilalt. În momentul următor vorbeau amândoi deodată. Mai înainte de orice, sunteți bine cu toții? Da, da, nu te necăji, totul e bine. Ți-am scris o mulțime de prostii, iartă-mă. Dar o să vorbim despre astea mai târziu. De ce nu ai trimis o telegramă? Markel o să-ți aducă lucrurile sus. Cred că te-ai îngrijorat că Egorovna nu ți-a deschis. E la țară. Ai mai slăbit, dar ce tânără arăt și ce frumoasă ești. Stai o clipă să plătești birjarul. Egorovna s-a dus să încerce să facă rost de puțină făină. Toți ceilalți servitori au fost concediați. Nu a mai rămas decât o fată, niușa, noștri. Are grijă de Sașa, nimeni altcineva. Toată lumea a aflat că vii, abia așteaptă să te vadă Gordon Dudorov, toată lumea Ce mai faceți așa? Bine, mulțumesc lui Dumnezeu, tocmai s-a sculat Dacă nu ai fi venit direct de la tren, cu tot tifosul ăsta pretutindeni, am fi putut să mergem la el imediat Tata e acasă? Nu ți-a spus nimeni? Este la Consiliul Orășenesc, zi și noapte, e președinte Da, îți vine să crezi Ai rezolvat cu birjalul? Markel, Markel. Stăteau în mijlocul străzii, valiza și cufărul lui Yuri blocau drumul și trecătorii se opreau și se uitau la ei, măsurându-i din cap până în picioare. Priveau la trăsura care se îndepărta și la ușa larg deschisă, ca să vadă ce are să se mai întâmple. Dar Marker, cu vestea peste cămașa de bumbac și cu șapca de portar în mână, venea în fugă să-l întâmpine pe tânărul stăpân, strigând în timp ce alerga. Doamne Dumnezeule, dar este Iuroșca! Zău așa e drăguțul nostru, chiar el!" Yuri Andreevici, lumina ochilor mei, așadar nu ne a uitat și noi ne-am rugat pentru ta în fiecare zi. Ne-ai făcut onoarea să te întorci acasă. Și voi ce vreți? Să răstie la privitori. Ce e așa de nemaipomenit? Vedeți-vă de drum. Ce vă toți găiți aici? Ce mai faci, Markel? Îl îmbrățișă Iuri. Pune șapca pe cap bătrâne. E, eh, ce mai e nou? Ce-ți face nevasta? Ce fac fetele? Ce să facă? Cresc, mulțumesc lui Dumnezeu. Cât despre noutăți, vede și dumneavoastră. În timp ce erați plecați și făceați fapte de vitejie și noi am fost ocupați. Atâta harababură, o aiureală, numai dracul mai poate să-i dea de capăt. Străzile murdare, acoperișul sparte, burțile goale ca în postul mare. Și toate acestea fără anexări și contribuții. Am să mă plâng lui Iulie și de dumneata, Markel. Tot așa o ține într -una. Nu suport vorbăria asta prostească. E numai de dragul tău. Crede că așa îți place. Bine, bine, Markel, nu te certa cu mine. Știu, ești ca un calbreaz. Faci teatru cu noi ca și cum am fi negustori." Intrar înăuntru, Markel cără lucrurile lui Iuri înăuntru, închise ușa în urma lui și continuă pe un ton confidențial. Antonina Alexandrovna este supărată. Ați auzit ce a spus. Așa e întotdeauna." Zice, ești negru pe dinăuntru, Markel, zice, ca burlanul de sobă. În zilele noastre, zice, orice copil mic, orice cățeluș, chiar știe ce și cum." Asta sigur e adevărat, dar oricum, Iuroșca, mă crezi sau nu, cei care știu au văzut cartea, cartea masonilor. 140 de ani asta sub o piatră și acum asta e părerea mea, Iuroșca. Am fost trași pe soară, dar pot să spun un cuvânt? Ați văzut și dumneavoastră Antonina Alexandrovna Clatină din cap la mine. Ce te miri, ajunge Marco, lasă lucrurile jos și cu asta gata. Dacă Iuria Andreevici are nevoie de ceva, o să te cheme. 2. Slavă domnului că a plecat. Bine, bine, poți să-l asculți dacă vrei, dar îți spun, joacă teatru. Vorbești cu el și crezi că e prostul satului. E numai lapte și miere, dar pe ascuns își ascute tot timpul cuțitul, numai că încă nu s-a hotărât pentru cine îl pregătește, ticălosul bătrân. Nu exagerezi? Cred că este băut și face pe țapul. asta e tot. Și când este tras, aș vrea să știu. Oricum, eu m-am săturat de el. Sunt necăjită că s-așa s-ar putea să se culce înainte să-l vezi. Dacă n-ar fi toți păduchii ăștia din tren, ai păduchi? Nu cred, am călătorit într-un tren de lux, exact ca înainte de război. Oricum o să mă spăl repede, am să mă spăl mai temeinic. după aceea. Unde te duci? Nu mai trecem prin salon? A, ah, sigur n-ai de unde să știi. Tata și cu mine ne-am gândit și ne-am tot gândit și ne-am hotărât să cedăm o parte din parter pentru Academia Agricolă. Oricum este prea mult de încălzit iarna. Chiar și etajul e prea mare. Așa că l-am oferit lor. Încă nu l-au preluat, dar și-au mutat aici biblioteca, ierbarul și colecția de semințe. Sper numai să nu ne trezim cu șobolani și cu toate semințele astea, căci sunt tot cereale în fond. Deocamdată țin camerele curate lună. Apropo, nu mai spune în camere, acum se spune în spațiu locativ. Vino pe aici, mergem pe scara de serviciu. Vino, în coace, am să te conduc. Mă bucur foarte mult că a camerele astea și spitalul unde am fost eu era tot într-o casă particulară. Un șir nesfârșit de camere cu niște parchet pe jos. Unde mai rămăsese? Palmieri în ciubere care își întindeau frunzele în chip de mâini ca niște stafii peste paturi. Unii dintre răniții din zona de bătălie se trezeau urlând. Nu erau foarte normali, bineînțeles, șocați de obuze. A trebuit să dăm afară plantele. Vreau să spun că era într-adevăr ceva nesănătos felul în care obișnuiau să trăiască cei bogați. Cantități imense de lucruri inutile. Prea multă mobilă, prea mult spațiu, prea mult rafinament, prea mult orgoliu. Sunt foarte bucuros că vom folosi mai puține camere. Trebuie să cedăm chiar mai multe. Ce ai în pachetul acela? Iese afără ceva care seamănă cu un cioc de pasăre. O rață minunat, o rață sălbatică. De unde ai? Nu-mi vine să încred ochilor. Valorează o avere în zilele de azi. Mi-a făcut-o cadou cineva în tren. Am să-ți povestesc mai târziu. E o poveste lungă. Ce să fac cu ea? Să o las în bucătărie? Da, bineînțeles, o trimit îndată pe aniușa jos să o jumulească și să o curețe. se spune că vor fi tot felul de calamități în iarna aceasta." Foamete, frig. Da, așa se vorbește peste tot. Chiar acum mă uitam pe fereastră din tren și mă gândeam. Ce poate fi oare pe lume mai de preț decât o viață de familie liniștită și o muncă pașnică? Restul nu depinde de noi. Se pare că vin vremuri grele. Unii încearcă să fugă, se duc spre Caucaz și chiar mai departe, spre Sud. Eu n-aș face așa ceva. Un bărbat trebuie să scrâșnească din dinți și, indiferent ce s-ar întâmpla, să împărtășească soarta țării sale. Dar cu tine e altceva. Mă rog la Dumnezeu să nu trebuiască să treci și tu prin toate astea. Aș vrea să vă trimit undeva, într-un loc sigur, poate în Finlanda. Dar dacă o să stăm să pălărăgim câte o jumătate de oră la fiecare treaptă, nu o să mai ajungem niciodată sus. Stai puțin, am și uitat să-ți spun. Am o știre grozavă, s-a întors Nicolae Nicolaevici. Care Nicolae Nicolaevici? Unchiul Colia. Tonia. Nu se poate, cum e posibil? E adevărat, era în Elveția și a venit prin Londra via Finlanda. Tonia, nu mă păcălești. L-ai văzut? Unde este? Nu putem să-l aducem aici acum. Nu fie așa de nerăbdător. El a cineva la țară. A promis că se întoarce poimine. S-a schimbat foarte mult. Ai să fii dezamăgit. S-a oprit la Moscova în drum, s-a făcut bolșevic. Tata se înfurie întotdeauna când stă de vorbă cu el. Parcă ne înțepenim de fiecare treaptă. Haide. Așadar și tu ai auzit că o să vină vremuri grele. Ce spun oamenii? Lipsuri, pericole, nesiguranță. Așa mă gândesc și eu, e, și cei cu asta. O să ne desculcăm, nu poate fi sfârșitul lumii. O da. să așteptăm și o să vedem, la fel ca toți ceilalți oameni. Se spune că nu vor fi lemne de foc, nici apă, nici lumină, or să desfințeze banii, nu o să mai fie niciun fel de aprovizionare. Acum iar ne-am oprit. Haide, ascultă, se spune că se vând pe arbat niște sobițe de fier admirabile, mici. Azi un ziar în ele și gătește o mâncare. Am adresa. Trebuie să cumpărăm una până nu se vând toate." Ai dreptate, o să cumpărăm. E o idee bună. Dar închipuiește-ți. Unchiul colia. Nu pot să-mi revin." Lasă-mă să spun ce o să facem. O să găsim un colț undeva la etajul de sus al casei. Să zicem două sau trei camere, care dau dintr-una în alta și le vom păstra pentru noi." pentru tata și pentru Sasha și Niușa, și renunțăm la restul casei. O să facem un zi despărțitor și punem o ușă și o să avem un fel de apartament. O să punem o sobă din asta de metal în camera din mijloc, cu un burlan prin fereastră și o să spălăm, o să gătim și o să stăm cu toții în această cameră. În felul acesta economisim cât mai mult combustibil și cine știe. Cu ajutorul lui Dumnezeu o să ieșim în primăvară. Sigur că o să ieșim, nu e nicio problemă, o idee splendidă. Și știi ceva? Să facem o petrecere la casa nouă. O să gătești rața și o să-l invităm pe unchiul Colia. Minunat! Și eu am să-l rog pe Gordon să aducă ceva de băut. Face rost de un laborator. Acum, uite, asta e camera la care m-am gândit. E bine? Lasă-ți valiza jos și du-te să aduci coșul de jos. Putem să-i invităm la inaugurare și pe Dudorov și pe Șuraș lesinger. Nu te superi? Ai uitat unde e toaleta? Du-te și dă-ți puțin dezinfectant." Între timp, mă duc la Sasha și o trimit pe niușa jos și când suntem gata, te chem. 3. Cea mai importantă surpriză oferită de Moscova era Sasha, băiețelul lui Iura. Fusese mobilizat aproape imediat după ce se născuse băiatul așa că abia îl cunoștea. Într-o zi pe când Tonia se afla încă la spital, venise să o vadă. El era deja în uniformă și urma să părăsească Moscova în scurt timp. Sosise la ora alăptatului și nu i se dădu voie să intre. Se așeză pe un scaun în sala de așteptare Din camera copiilor de la capătul coridorului, dincolo de salonul mamelor Se auzea un cor de scâncete alcătuit din vocile A10 sau 12 bebeluși Pe coridor apărură mai multe surori cu câte un plunc, ambalat ca un pachet sub fiecare braț Ducându-i repede ca să nu răcească la mamele lor Uau, uau, țipau bebelușii toți pe același ton, aproape indiferent ca și când ar fi fost ocupația lor de fiecare zi numai o singură voce suna mai aparte, țipa tot așa, wa wa, și nu exprima deloc mai multă suferință decât celelalte. Dar era mai profundă și părea că țipă mai puțin din datorie și mai mult dintr-o ostilitate deliberată, rece. Iuri hotărâse deja că acest copil urma să se numească Alexandru, Sasha, în onoarea socrului său. Fără un motiv anume, își imaginase că vocea aceea singulară pe care o auzise era a fiului lui. Poate pentru că acel plâns deosebit avea un caracter al său și părea să conțină deja personalitatea și destinul viitor al unei anumite ființe umane. Avea propriul său timbru care includea și numele copilului. Alexandră, așa se gândea Iulie, nu se înșela. Mai târziu a avut prilejul să se convingă într-adevăr că fusese vocea lui Sasha. Primul lucru pe care l-a știut despre fiul său. Următorul a fost fotografia pe care i-a trimis-o pe front, poza unui copil grăsuț, cu gurița arcuită la com. Stând în picioare pe un cerceaf crăcănat și cu pumnișorii deasupra capului, de parcă ar fi executat un dans țărănesc. Sașa avea pe atunci un an și învăța să meargă, acum avea doi ani și învăța să vorbească. Iuri apucă valiza, au puse pe masa de cărți de lângă fereastră și început să despacheteze. Oare la ce servise camera asta înainte?" se întrebă Iulie. Nu reuși să o recunoască. Probabil că Tonia schimbase mobila, sau tapetul, sau o zugrăvise din nou. Îl scoase trusa de bărbierit. O lună plină și strălucitoare se oprise între stâlpii clopotniței bisericii, exact în fața ferestrei. Când lumina ei căzut pe stratul de cărți și haine din valiza deschisă, lumina din cameră se schimbă și își dădu seama unde se află. Încăperea fusese folosită o odinioară ca de bara. Scaune rupte, mese școape, erau îngrămădite acolo. Tot aici își ținea Ana arhiva de familie și cuferele în care se puneau hainele de iarnă în timpul verii. Pe când trăia ea, camera era plină de vechituri și copiii nu aveau voie să intre. Numai de Paști și de Crăciun, când veneau cârduri mari de copii, tot etajul superior le era deschis și se jucau de-a vața ascunselea, pitindu-se pe submese, se deghizau și își înnegreau fețele cu plută arsă. Iurii rămase în picioare gândindu-se la toate câte fusese răcândva, apoi coborî pe scară să-și ia cufărul împletit din hol. În bucătărie, niușa ședea pe vine în fața sobei, jumulind rața pe un ziar. Când intră Iurii cărând cufărul, ea sări în picioare cu o mișcare timidă, plină de grație, roșii puternic își scutură penele de pe șorți, îl salută și se oferi să-l ajute. El îi mulțumi, spunându-i că se descurcă singur și se duse sus. Soția lui îl strigă din una din camere. Poți să vii, Iura?" Se duse să-l vadă pe Sașa. Camera copilului fusese amenajată în fosta cameră de studiu a Toniei. Băiatul din pătuț nu era la fel de chipeș ca cel din fotografie, dar era imaginea vie a mamei lui Iura, Maria Nicolaevna Jivago, cu care semăna mai bine decât toate portretele ei pe care le păstrase Iuri. Uite, tati, acesta e, tati, făi din mânuță ca un băiat cu minte," spunea Tonia. Lăsă în jos marginea patului, ca să-i fie mai ușor lui Yuri să sărute copilul și să-l ia în brațe. Micul s îl lăsă pe străinul zbâllit, care probabil că îl înfricoșa și îl dezgusta, să se apropie de el, să se aplece deasupra lui, apoi izbucni în sus, se apucă cu mânuța de rochia mai căsii și cu cealaltă îl prezni supărat pe tai căsu peste față. Înspăimântat de propria sa îndrăsneală, se arunca apoi în brațele Tonii și îi în lacrimi. Răule, răule, îl certă Tonia, nu trebuie să fie așa, să înca, ci o să creadă tata O să creadă că Sașa-i un băiat rău, hai, arată-i cum știi să pupi, pupă pe tata Nu mai plânge prostuțule, nu-i nimic Lasă-l, Tonia, o rugă el, nu-l necăji și nu te mâhni nici tu Știu ce fel de prostii îți trec prin cap, că nu e întâmplător, că e semn rău Dar toate astea sunt fleacuri, e firesc, copilul nu m-a văzut niciodată Mâine o să se uite pe la mine și o să ne împrietenim, mai să vezi că o să ne înțelegem de minune. Totuși ieșit din cameră primat și cu sentimentul unei prevestiri de rău augur. 4. În zilele care urmară își dădu seama cât era de izolat. Nu era nimeni de vină, se gândea el. Primise exact ceea ce dorise. Prietenii lui deveniseră ciudadeșteri și spărăciți. Niciunul nu-și păstrase înfățișarea, nici măcar lumea lui de demult erau mult mai vii în memoria lui. Probabil că îi supraestimase în trecut. Înainte fusese ușor să apari într-o altă lumină, atât timp cât rânduia la lumii era făcută în așa fel, încât oamenii cu mijloace își puteau satisface capriciile și excentricitățile pe socoteala celor săraci. Dreptul de a avea trăznei, dreptul la trândăvie de care se bucurau câțiva, în timp ce majoritatea suferea, putea crea iluzia unui caracter adevărat și original. Dar în momentul în care clasele de jos s-au ridicat și bogații și-au pierdut privilegiile, cât de repede au pălit acești oameni, cât de ușor, cu câtă grabă, au renunțat la obiceiul de a gândi liber, care în acest caz nu le aparținuse cu adevărat niciodată. Singurii oameni cu care Iuri se simțea în largul său erau Tonia, ei, și doi sau trei dintre colegii lui medici, Oameni cu munci simple, obișnuite și care le îndeplinea un în mod cinstit și modest, fără prea multă și sau retorică.